Kmetti Zoltán az ELTE társadalomtudományi kar fiatal adjunktusa kapta meg a Magyar Szociológiai Társaság által adományozott Erdei Ferenc díjat, amelyet nemrégen adtak át a társaság éves konferenciáján. A Magyar Szociológiai Társaság az Erdei Emlékérmet évente ítéli oda egy három, 35 év alatti szociológusnak, akik az elmúlt években ígéretes szakmai tevékenységet végeztek. Az idei díjazott Kmetti Zoltán, Sipos Júlia beszélgetett vele. Az Erdélydiát a Magyar Szociológiai Társaság adja ki, fiatal kutatóknak adják oda, nem minden évben osztják ki, van olyan év, amikor több kutató is megkapja. Nekem valószínűleg a diszertáció és az ehhez köthető kutatásén voltak azok, amiatt ezt a diát megkaptam. Mi az önkutatási területe? Hát ez egy nehéz kérdés, mert eléggé szertágazó az, amivel foglalkozom. Alapvetően statisztikát és módszertani tárgyakat tanítok egyetemen, ezért ilyen típusú publikációim is írásén vannak. Az igazán a szakterületem az a politikai szociológia, és belül is választási részétel, illetve az, hogy az emberek hétköznapi kommunikációjában mekkora szerepet játszik a politika. Nekem úgy tűnik, hogy nagyon jelentős szerepet. Az ön kutatásai mit mutatnak? A fő téma az arról szólt a kutatásimban, hogy az emberek kapcsolatrendszerében játszik-e bármekkora szerepet az, hogy ki melyik politikai oldalnak szavazója, támogatója, hogy a kapcsolatrendszerünket emelten alakítjuk ki vagy sem, és azt lehet látni, hogy Magyarországon ennek igen komoly jelentősége van, tehát az, hogy baráti társágok, a családi kapcsolatoknál nagyon-nagyon jellemző az, hogy olyan típusú emberekkel veszünk munkat körül, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Ez alapvetően azért nem egy ördögtől volt történet, és ez nem csak Magyarországra igaz, az, hogy az emberek szerinti okat hasonlók körülvenni ez egy nagyon régen megfigyelt történet a szociológiában már 50-es évek óta foglalkoznak ezzel fontos kérdés az hogy ez átléphet -e szintet és átlépett -e szintet akkor azért a társom szempontjából ez nagyon patológikus tud lenni egy egészen más területről digitális világ kutatóinak területéről érkeznek most olyan vészjelzések hogy például a Facebook létrehoz olyan buborékokat vélemény csoportokat amelyek jelentősen beszűkítik a kapcsolatrendszerünket pontosan azért ami is említ. Tehát, hogy nagyjából ugyanazokkal az emberekkel osztjuk meg a cikkeket, a mondandónkat. Nem tudom, hogy ezt is vizsgálták-e. Igen, ez is egy nagyon fontos része a kutatásoknak, hogy maga a digitális térben ezek a lenyomatok hogyan jelennek meg. Több dolgot kell egymás mellé helyezni. Ezt nem a Facebook teremtette, a Facebook erre, illetve az internet erre valamennyire ráerősít ezekre a jelenségekre, de ez, hogy a kapcsolatrendszerben alapvetően hasonlóakkal vagyunk körülvéve, ez korábban is így volt, és ez nem csak amiatt van, hogy van egy ilyen önszerekció a kapcsolatrendszerben, hogy bizonyos és emberekkel, hogy bizonyos párt szavazóival nem szeretnék kapcsolatokkal, vagy nem szeretnék beszélni, hanem ennek van egy sokkal hosszabb szocializációs aspektusa, tehát az, ahol fölnövünk, az, hogy milyen családban növünk föl, az, hogy milyen iskolába járunk, az már alapvetően meghatározza a baráti körünket azt a társas kapcsolati rendszert, amiben tudunk mozogni, tudunk élni, és ezek a körök is már alapvetően nagyon sokszor hasonló gondolkodású emberekből épülnek föl. Mondjuk erre egy példát, hogyha valaki gyerekkorától fogva mondjuk vallásos intézményekbe járt, akár óvodába, akár iskolába akár középiskolá egyetemre, akkor neki nagyon valószínűséggel lesz az ő körében vallásos ember. És ez nem azért, mert a vásra akar jobban barátkozni, vagy nem barátkozni, ez ettől független, már maga a szocializáció és ahogy fölnőtt, és akik között felnőtt, már ezek fogják okozni ezt a hatást. Az más kérdés ugye erre aztán a különböző közösségi médiumok nagyon rá tudnak erősíteni, és a Facebooknál jellemzően az, hogy kiket lájkolunk, like milyen híreket fogyasztunk, miket nézzük meg hosszabban, van egy ilyen önerősítő történetebben. Jobban kialakul az, hogy ilyen buborékok alakulnak ki, ahogy én is mondta, és ezek egyrészt a egy ilyen kapcsolati buborékok, de hát ugye ezt szintén rakni, hogy ezek a buborékok nem csak kapcsolatrendszerű állnak, hanem egy szelektív hírfogyasztásból, és ebből következően aztán a távolság a különböző csoportok között egyre nő és egyre erősebbé válik. Ez azért fontos szerintem, mert mennyiben értéknek tekintjük az integrált társadalmat, akkor a társadalmi integráció szempontjából ez egy nagyon negatív folyamat. Így van, bár ezt hozzá kell tennem, hogy ez mindig a mértéktől függ, hogy ez mennyire problémás. De az alapvetően, hogy kialakulnak, értékrendek mentén szerveződő csoportok. Ha ez bizonyos szintet nem lép át, az inkább a társadalmi integrációt segíti. A sokszínű, sokféle, so, a sokszínű, sok elemben. sokszínű, sok, sok so, sokféle, és ha ez nem jelent törésvonalat az emberek között, ez nem jelenti azt, hogy emiatt mi lezárjuk a kapcsolati rendszerünket mások felé, akkor alapvetően ez egy pozitív történet. Az sem jó, hogyha ilyen számban nagyon-nagyon széttelő a társadalom, és nem tud semmiféle csoport szerveződni. Ha ez egy túl magas szintre lép föl, akkor onnantól kezdve már valódi törésvonalat jelent, és onnantól kezdve válik ez problémává. És hát Magyarországon ezt azért lehet észlelni, és nyilván ennek aztán nagyon-nagyon sokfajta negatív következménye lehet, amivel például én foglalkoztam az, hogy ez a típusú szerveződéssel kapcsati hálóknak hogyan hat a választási részvételre. És ott érdekes módon az látszott, hogy azok az emberek, akik olyan kapcsolatokban vannak benne, ahol a különböző oldalakról megtaláltak voltak a szereplők, tehát voltak benne baloldalak, jobboldalak is, azoknál az embereknél lehetett azt látni, hogy alacsonyabb volt a választási halad. A ami elsőre egy kicsit fura, de gyakorlatilag ez abból következik, hogy az a klíma, ami körülvesz őket, hogy különböző oldalakról is mondják nekik a véleményeket, az egyszerűen egy ilyen elbizonytalanító hatással bír, és egy idő után inkább kilépnek ezekből a diskuszokból, és akár még ez odáig is fajulhat, hogy nem vesznek részt egy választási szituációban. Mint hogyha a társadalomnak úgy kezdene elege lenni, és tudatosan keresik azokat a köröket, kiránduló csoportoktól kezdve az angolul beszélő borozgató csoportokig, és rendkívül sokféle, ahol politikamentesen tudnak beszélgetni, véleményt cserélni bármiről, mint hogyha elindult volna valami ilyen védekezési folyamat is. Nagy szakirodalma van, hogy pont ezek a civil szervezetek, amiket említett, amik nem feltétlenül jelentett civil szervezet, vagy bejegyzett szervezetek, hanem a civil körök, civil csoportosulások, amik alapvetően teljesen más kérdések mentén jönnek létre, pont ezek jelentik elvileg a társadalomban azokat a csatornákat, amik átvezethetnek a különböző törésvonatoknak a rendszerén. És nyilván minél több ilyen típusú szervezet van a társadalom, és minél jobban működnek ezek a szervezetek, annál kevésbé lesznek jelentősek ezek a törésvonal változók, mint akár a politika, mondhatnánk akár más változókat is. Összességében, ha van is egy ilyen folyamat, Európai Összehasonlításból és még közép-európai összehasonlításban is ezek viszonylag gyengék, és viszonylag kevesen vesznek ebbe részt. Magyarországon körülbelül az emberek 20% a tagja valamiféle civil szervezetnek, hogy még valamilyen önkéntes munkát, ez gyakorlatilag az összes könyező országban jóval magasabb bennél. Ennek valóban van valamekkora hatása arra, hogy csökkentse ezeket a törésvonalakat, de pont abból kifőleg, ahogy mondtam, hogy nagyon kevesen vesznek részénekben jelenleg, ezért ennek nem volt igazán átütő hatása nyilván, hogy ezek tudnak erősödni az embereknek, megnő az igénye erre, akkor ez pozitív irány el, de azért a magyar társadalom összességében nem egy eljárós társadalom. Ezeknek a virtuális közösségeknek a néha furcsa mód önszerveződése pont nem segít ezeket a dipusú dolgokat. Kmeti Zoltán szociológus beszélt.